وَلَنْ أَكُبِّزَ بَوزِي بَلْ كُنْتُ لِإِقَالَةِ رَبِّكِ يُقْوَى عَلَيَّ كَثِير ahamlana ufai صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشكرين صدق ربنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انفعنا بالقران وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للاحسان واجعل اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهابا هممنا وهممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الرجل الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يقول الله تعالى في القران الكريم قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا تعندليا نا كونفرسيشن نا محاوره كات يجبريل عليه السلام نبي مريم leo tuko aya 20 qalat ay maryam akasema bi maryam anna yaquluni gulamun hi anna li istifhamun anil kayfiyyati bimaana kayfa yuhdithu dhalika vipi mimi Nitazaa mtoto wa kiume ndiyo bishara aliyopewa na Jibril alayhi salam asauliza vipi naswala hili pia ndani yake mna mshangao kwa sababu yatakuwa ni mambo ya kiajabu Kalat, anna yakunu li gulamun vipi mimi niwe na mtoto wa kiume alghulam ni mtoto wa kiume kwa nini auliza na kwa nini ashangaa wa lam yamsafini basharun wala sijaguswa basharu. na binadamu yoyote hii yamtasmi yatoka maana na almasu nahi ni lugha ya ki, kinaya na ni ta'bir baani nikah bi mariam akana kuwa hajakutana na mwanamume kwa, kwa sura yoyote ile Ndoa kasema walam yamtasmi basharun walam aqbagiya na kukutana mwanamume na mwanamke ni kupitia njia mbili njia ya kwanza ni azawaj alshar'i ndoa ya kisheria tuloruhusiwa na Mwenyezi Mungu ile ni njia ya kuendeleza kizazi cha binadamu na ili umma uwe ni mwingi hii ni njia ya halali iliyoruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa njia pili ni njia ya haramu Ima waridhiane mwanamume na mwanamke nao ni azina. Na ni haramu. awe iwe ni ghasbu. Yule mwanamke amebakwa. Ikitokea ubakaji mwanamke hana haramu. Hapati dhambi kwa sababu ametenzwa nguvu. Alionadhaambi ni yule aliyetumia nguvu kumbaka mwenzake na tamko la Qurani kwa maana ya jimaa kuundama limekuja katika aya 236 sura al-Baqarah. La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Hakuna madhambi juu yani wanaume iwapo mutawapa wanawake talaka baada ya kufunga ndoa lakini kabla hamjawaingilia hapa mungu akatumia min kabli an tamassuhunna so ni lugha ya heshima ya adabu aliposema walam yamtasni basharun sijaguswa mimi na mwanamume Mapendoleo yake kwa njia ya halali hajaolewa katika zile njia mbili walam akubadhiya albaghiyu ni ismu lilmarati zaniya mwanamke ambaye ni mzinifu kwa lugha kavu kahaba ni albaghi na albigha ni kile kitendo ambacho ni zina kito albigha kwa mwanamke anejiuza kwa wanaume hii ni njia haram kwa yeye hukuswa kwa njia halali hana al mume aliyomoa kisheria wala ye hakufuata njia pili ya haram ndo akauliza anna yakunu li ghulamun walam lam yamtathini basharun wa lam aqbadiya kwa hivyo mtoto hupatikana Ima min au sifahin huzaliwa ni mwana wahalali kupitia njoa ndoa ya sheria au huwa ni mwana waharamu baada ya kitendo cha zina na zote hizi azikana mwana maryam ndo izan famin aina li bil auliza swali swali hili la mshangao vipi mimi mtapata kijana tena wa kiume kijana tulisema kisa ya bi na mwanawe wa kiajabu alozalikana kimojiza katika sura hii imekuja baada kuelezwa kisa cha nabi Zakaria na mwanawe Yahya lakini inuliali reality tukasema qisa ya Maryam na mwanawe kutokea kwake ni mwanzo kabla ya hii na baina halizi mbili kuna ikhtilaf Nabi Zakaria alayhisalam radibun fi fusulil lwaladi. anahamu abembeleza aomba. pamoja na kuwa mkewe ni tasa na yeye ni mzee mkongwe lakini aomba ataka tofauti na haja bi Maryam bi Maryam apewa bishara haliakuwa ni msichana lakini ni hataki ذِهِ مِنْ تَذَاهَ بِسَبِيلِ حالِ تَفَاوُتِ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا قَالَ أَنَجِيبُ لِجِبْرِيلَ هِي ن كونفرسيشن bainna jibril alayhi salam na bi maryam qala kadhalika maanahu kama kulti ya maryam amwambia mambo ni hivyo kama ulivoeleza wewe kwa hujaguswa na mwanamume kwa njia halali au kwa njia haram lakini hivyo hivyo Mungu upitisha mambo yake ndo akaweka wazi katika surati Al Imran aya 47 qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha itha qadha amran wa inma yaqulu lahu kun fayakun ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala huumba apendacho anapotaka kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huliambia kwa alikawa ni dalili ya ukamilifu wa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya hivi visibabu na yeye haafiriki na visibabu hivi kama sisi bali kimiujiza tutasema ni miujiza ni na ile ada na kanuni tulowekewa sisi kala rabbuki huwa alayya hayyin ay khalqu waladin bila abin hayyin aysahlun ala allah kwa mawla waku Kuumba mtoto fasina baba hainun nisahali kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni fa'alul limayurid walinaj'alahu ayatan linnas walinaj'alahu hi dhamiri ya'udu 'ala al na ili awe mtoto huyu naye ni nabii Isa alaihi salaam awe nini awe aya aya ay amran ajiban mwenyezi Mungu mtoto huyu wa kiajabu wa ki mujizha, ataka awe ni alama alama ya kudulisha nini ala kudratillah almutlaqati ala kharti al-asbab wal juu ya uwezo mwezi Mungu usio na limit juu ya kukiuka Visibabu na venye kusababisha visibabu hivi Na hili kwa Mwezi Mungu tukasema ni jepesi ni hayin sabu ameumbwa kabla yake Nabi Adam alaihi salam ikiwa tuona kwa, kwa Nabi Isa ni maajabu kwa kuwa hana baba lakini ana nani ana mama Lo zito zaidi Lo kubwa zaidi kuliko ni Adam alayhi salam hana baba hana Hana mama walinajalahu aya awe ni alama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hamsini suratul mu'minun asema wajaalna bna maryama wa ummuhu aya Mwenyezi Mungu amemfanya mwana wa Maryamu na ni nabii Isa na mamake kuwa ni alama Hapo mazingatio kama zingatio Sisi ni wanadamu tumefungika na nidhamu hii aliyotukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tukifanya tuwafanya kupitia visibabu. Mazoea haya na ada hizi. Kitembegele tufanya sisi tumpimie Mwenyezi Mungu vipimo va uweza wake wa vile tulivyopimwa sisi ni makosa. Leo ukiangalia hali ya Waislamu duniani. Ardhi zetu bilazi zetu zimekuwa ni viwanja vya vita. Tumeregeshwa katika al-afr al-hajari stone age ukiangalia makafiri maadui ndio mwabwana. wa dunia dhana walizonazo ukipiga hisabu utasema ah hatuwawezi. hali inatupelekea kuteta tamaa kwa mabadiliko na mageuzi hali kama hiyo bwana mtume SAW na masahaba zake walipitia vita tafauti resho moja kwa watatu vitabakhanda kusiulize na vengine vengi lakini Mwenyezi Mungu ni muweza imani hii kwa uwezo zimgu. Kwa wa Mwenyezi kwa utukufu wake lazima tuwe nayo wala tutakata tamaa walinaj'alahu ayatan linnasi nasi wa rahmatan minna na rehema itokao kwetu sisi na hii rehema minna bihi wa biwalidatihi wa binna hi rehema wabi imekusanya makundi matatu moja rehema kwake yeye Nabi Isa alayhi salamu pili rehema kwa mzazi wake mwana maryam Tatu rehma kwa watu wake zama zake. Amma rehma kwa yaki kivipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkhusisha kwa wahi na risala. Nabi Isa alayhi salam ni katika wanadamu waliochaguliwa. Akapewa kitabu nao nini? Injili na akapewa risala na si mtume wa kawaida huyu ni katika wale ulul azmi minar ni cheo ni daraja pili ni rehma kwa mamake mwana mariam, kwa kuchaguliwa na Mwenyezi kupitia kwake azaliwe mtoto wa ujiza. kule kuzaa kwake mtoto kiajabu ye amekuwa ni alama ya Mwenyezi Mungu na mwana wake ni alama kwa Mwenyezi Mungu ni rehma ilioje Tatu. Rehma kwa watu wake ni katika neema kwa wanadamu kwa Mwenyezi Mungu atumiliza mitume mitume hii misheni yake ni ni natu, Wa wawaongoze watu wawatoe kwenye giza la upotevu wawatie katika nuru ya imani ambao ni natija yake ni sahadatud daraini tutasuluhika hapa duniani tutaishimeisha mazuri kwa ile nidhamu aitaka Mwenyezi Mungu na kesho akhira tutaingia peponi leo twalhamika ziki maisha yamekuwa ni magumu viazi kilo shilingi mia na tunzoea sisi viazi vya karai tunzoea viazi varojo tunzoea chipsi Tunzo ya katelesi hivi viazi vatumikani kila mahali Habishiki kilo shilingi 100 yamekuwa maisha ya ziki Ndiyo wanadamu wachangia lakini mchangio mkubwa ni mfumo mbaya wa man a'arafu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan kweli maisha ya ziki kwa sababu mfumo na utawala si mfumo wa Mwenyezi mngu wa kibinadamu kuja mitume ni rehma kwa wanadamu ndo ni rehma nabi Isa kwa watu wake zama zake Wakana amran maqdiyan Wakana kana ai wujudu Isa alaihi salam ala hadhi hala kuzaliwa kwake kimaajabu jambo hili ni maqdiyan ai mahkuman ni jambo lilokwisha kufukumiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo la majal lilmunakasha hakuna tena room for debate. Aambiwa nani sasa? Aambiwa mwana mariam Wala la wala kuprotesti protest rai yako si muhimu tena. Mwenyezi Mungu lako Lakoni kusalimu amri na kunyenyekea kwa matakwa ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hayo fahamalatuhu فانثبذ بثبي مكانن فخيا فحملته اي عيسى عليه السلام اكببه ب مريم ممبا يا نبي عيسى عليه السلام نهي فاحملته للتفريع والاستعقيم بمعنى بعد يا حي تو في كونفرسيشن كوابيوا مungu asha hukumu فابو فحملته من عزيم سبحانه وتعالى في سوره الانبياء 21 ن1 اتوelez namna alibobba اسما والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي احصن فرجها Mwenyezi Mungu amtaja mwana mariam. aliyehifadhi tupu yake na haramu na azina. Fanafakna فيها min ruhina. Mwenyezi alimpa amri Jibril alayhisalam apulize. Ndiyo alikuja na umbile la kibinadamu. Tofauti na riwaya Kristo kana kwamba amemvika. Hu ni malaika bwana. Hana hisia kama za kibinadamu ni umbile tu la nani la kibinadamu lakini hana hamu ya mwanamke hana ndaa mpaka ale kwa hivyo hahitaji kushibaji juu wala kwa chini alipuliza Ule upepo, ulipofika papo hapo akabeba mimba Fahamala tu kubeba mimba kohitaji vitu viwili kohitaji hamilan wa mahmulan mwenye kubeba na alibebwa mwenye kubeba nani bi Maryam na mwenye kubebwa ni nani Nabii Isa alayhi salam qila kana alhamlu bi Isa wa Maryam fi nahwi alsalithata 'ashra min 'umriha alikobeba mimba hii alikuwa na umri wa 13 ni mshana ndogo atokewa na jambo kubwa Situ za zake mpaka kiamat kitakapo simama atabakia nabi Isa ni mtoto alozaliwa kwa na kimuujiza fahamalathu fantabathathu bihi makanan qasiya fantabathat bihi ay bilhamli alikobeba riba kaka mbali uelewani aflan jana tulisema yeye alikwafa kando na watu wake aliyoku yuko Baitul lakini alikonda mahali private kwa lengo la kufanya nini ibada full time naeposhika mimbata sasa ntabath bihi makanan kasia ay fi makanin baidin an makani ahliha mbali zaidi na watu wake uliko pale alipo Jamhur wasema anna almakana almakur baitulahab Hapa mahali palipotajwa ni Bethlehem Kwepo alitoka mji kabisa Pale mwanzo ya mji Alipobeba mimba alitoka nje ya mji Rai ya jamhuri ni Bethlehem Baitulahab Ziko rai nyingine wengine wasema paka Misri lakini zini rai zingine za kibiblia اسرائيلات فاجاها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فاجاها اي الجاها وجاها المخاض المخاض وجع الولادة ule utungu wa mazazi ukampelekea yeye kwa wale ambao washaona mwanamke kishika mimba na ikikua e ule utungu huja instegine huja mwanzo ikampiga yule ta mwanamke yabadilika ta mwanamke yabadilika Utungu ni Utungu Utungo huu limpelekea wapi? Ila jiz'in nakhlat. Akienda kwenye Shina. mtende Yuko jangwani Tena katika wakati na msimu wa jua kali. Sama ndio ile riwaya ya krismasi ya Yesu kuzaliwa december haingiani kwa sababu msimu ule ni msimu wa baridi winter na huko kulikotokea tukio hili huwa kuna baridi na kuna na barafu haingiani riwaya yao, ya baada ya krismasi ni riwaya yao ya Yesu mwenye blonde hair na macho ya green hu ni mzungu na hawa ni bani Israila wa wanawitaki ndugu yake Ismaili zao asli nyeusi na mato yao mboni yao ni nyeusi peyin <tos> tumbo zao <tos> wae fa ajaha al-makhabu ila jid'in alikwenda kwenye shina la mtende ليلا التجهت اليها وتمسكت بها على وجع ولادتها ووله وutungu madhazi akawa yashika kwa mvuhu lile gogola la mtende shina la mtende dumuni zungu subhanahu wa ta'ala katika surati al-ahqaf aya 15 asema wasainal insana biwalidayhi hamalathu umuhu kurhan wa wabathu kurhan mwenyezi Mungu ametuhusu wanadamu tuwatendee wema wazazi wetu wawili kwa nini atukumbusha tabu yao hamalathu umuhu kurhan Mamake alibeba mimba yake kwa mashaka na tabu ile mimba ikianza utasikia ana nini mwanamz Umwitu sio atapika atikia vibaya mgonjwa si mgonjwa shida ni nini ni mimba yako na wanawake ubadilika wakafanya na wakala vitu vya kiajabu wengine hulapaka udongo una udongo auzo wanawake wanona na mimba na kila akiwa mwanagenzi ikiwa mimba yake ya kwanza huwa kuna change za hormones mwanamke paka huwa na kiuno huwa hupeta ili ku uzito wa nini tumbo tumbo la panuka sikia hapa ywakatoa katwa kila likukuwa linakuwa ni kazi hata kila la hajua hivi alaleli hivi akaya, akaya hivi upanua miguu akitembea ule mwendo umadilika miguu wengine hufura wengine upiga weusi mabadiliko chungu nzima Wawagwa wazuaa te qurha na dha amzaa kwa mashaka na tabu ana maji fluid yaitwa Amnoic fluid wao yilisema migunza chupa ile maji ya kuku kukueka wewe pale wewe ugelea avunza yale maji amwage ya maji aende ajike subhanallah mashaka na taabu kwa wale ambao washaoa wakaomuona mtu akamuona mkewe katika hali ile kwa mkumbukana mama Mamako na tabu yake na fadhila zake ndio faja'a al-mahabu ila jid'i an-nakhla bi Maryam tabuna mashaka kumara mbili kwanza waj'u al-wilada ule utungua matazi pili ile hofu atawakabili watu wake namna gani hu mwana mwali hujaolewa hena mwanamke tuhara msafi mwanate yule mkora hajaolewa lakini muhuni niambie maneno utakayohajali potelea mbali kwa huyu anawasi wasi ziki juu ziki qalat ya laitani mitu kabla hadha wa kuntu nasia qalat ay maryam ya laitani ya leitani kuna ya unida hiyo unida ya kulingania kana kwamba haya maneno aliyatoa kwa sauti mwanadamu wezo kufikwa na shida zile ghamu nazo kwenye kichwa chako pako kaziropoka unaweza kuona njiani watu watembea mtu anazungumza Habari hani yuko barabarani na kitubwaoni ndio eh, eh, yuko nini zile ziki zimemzidi paka nkuatembee hapa pika kina akipakuwa ya leitani. Leita, ni dalalatun ala tamanni laiti alitamani wakati huu alitamani nini tatamanna almauta ya ni mitu ya late ningekufa kabla hadha ai kabla hadha al hadith kabla tukio hili kabla mambo yote haya afadhali ingekuwa nenda kufa mimi na watu wakifika katika hali yang, nziki hapo so ningekufa mimi ehhe kani ukifo asikiri raha ndo mshairi yasema ingekuwa kufa hatiulizwi basi ingekuwa mauti ni raha yakilla tabu Lakini ukifa hisabu ndioianza, umfanya hili, ufanya lile, jeleze. Kuna hisabu, kuna adhabu. Atawalaolojua kuampotea hisabu. Na mimi nitajua shida zangu zife na nakuambia shida zako shida zako ziko pale pale na zinzidi Uzidisha kwa kujiua. Utakavojua ndio adhabu yako utakapokuwa milele kwenye moto jehanamu. Ukijichoma utaendelea kujichoma, ukionjidunga kisu utaendelea kujishunga kisu. Qalatayalaitani <tie> mitu qabla hadha wakuntu kuntu nasyan mansiya. Wa kuntu nasyan. an kullu ma ulqiya wansiya wa lam yudhkar lihaqaratihi kilicho ni kile kilichotupwa kisichotajwa kwa sababu ya kuharaulika kwake na kujudishwa si muhimu Mansia ay matrukan Katada akifasiri vipande hivi asema la shay'un la yu'raf wa la yuzkar awe ni kana kama kitu kilichojulikana, kishotambulikana, kisichochadwa, kishosahaulika kabisa. Mbona Maria anitamani wa katika hali kama hii kana mu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie minalladhina yastami'una alqaula fa yattabi'una ahsana Allahumma innaka 'afuwur karimun tuhibbul 'afafa 'anna Allahumma innaka 'afuwur karimun tuhibbul 'afafa 'anna Allahumma j'alil qur'ana al-'azima rabi'a wa sudurina wa وَذَهَبَ بِهِمُؤْمِنًا وَغُـمِنًا اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِمَّا نُسِّينَا وَعَلِّمْنَا مِمَّا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ الَّذِي يَرْضِيكَ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صلى الله على فينا محمد وعلى آله و صلى الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد